Na mkaribo mpenzi msikizaji KUIFUATA tarifa ya habari ya mchana waleo tunayoanza kwa muhuta sari wake Mufungwa adaiwa kujikata sehemu zaki za siri mkowani rumonge Wakulima waramikia kuharibiwa mashamba kisa watu wanaoendelea kupeleka mifugo marishoni katika MILIMA Na katika habari za kimataifa wa Kenya watakuishitaki uingereza kwa madai ya unyonyosaji wa kikuruni Kuna haya bia shaka na mengine pende msikizaji mitambo inaungozo na inosabibu ni maana. Hapa studio msomaji ni mimi Mwara Deniwa ya Bifuze. Radio Isanganilo Radio ya Marithiano. Na habari kamili kuna mfungu alie kuwa nazurewa kwenye kituo cha polisi, cha rumonge ya nae dayo kujikata semu yake ya siri, gioni ya jumanehi, aliumbewa usaidizi na wenzao mara baada ya kumona kumona, Kivuja damo walipotoka chooni kama znavo sema tarifa kutoka polisi mkuwani humo hivi anapatiwa matibabu Srive Majeris ndaigaya ambai pia ni mtetezi wa hake za bin Adam. Anashahuli kufanya ukaguzi endapo. Hakuna vifaha talishi miongoni mwa wafungwa. Haitha anaomba kufanyika kwa uchunguzi endapo anaikamatwa. Hana daliri za ugonjo wa wakili. Mahabusu huyo. Arifikishwa mikononi mwa polisi baada ya kupiga. Nakuma meno kiongozi wa kituo cha jeshi cha rukinga. Ariekua na musikiliza wa manane juma tatu hii mara Arifo msimamisha na kuna shahidiwa mifugo uh, kuna shahidiwa mifugo inayopelekwa marishoni kwenye milima katika tarafa za Buganda Murwi na Rugombo mkoa wa Kibitoke wa kulima wanaoharibiwa mashamba yao wanafahamisha kusababishwa hali hiyo kusababishwa na baadhi ya wa wachungaji wanao kaidi Kwa misingi kuwa miliki wa mifugo ni vigogo sirikarini ama wafanya biyashara. Wanaomba kutekrezo wabila upenderevu kwa shiria ya kufugia nyumbani. Governor wa mkua chibitoki ya naeza kwamba pembeni ya kutoza faini watatu watakuwa nafungwa jela wa miliki wa mifugo itakai ukamatwa kaheme bizo za na tolea mfano wa mfanya biyashara ukajela na kukileza kitendo hicho kuwa ukaidi wa shiria. Na katika ukurasa wa ilimu shule 39 kutoka mikoa tofauti ya inchi na vitengo vyake zimefungwa kwa shiria waziri wa ilimu ili saini agosti 23 mwaka huu. Baadhi ya shule na kufanya bila idhin ni undombino istio kithi viwango na vigizo pamoja na usafi mdogo. Na watoto miyamogia hamsini na wanane wa familia ziluzo guswa na mapromoko ya mwilima muisho ni mwamwaki rafumbili kuminatisa kwenye kijiji nye mwondo trafani muginamu kwa wani chibi toke. Umepewa vifaa vya shule vina vyo undwa na madaftari kalamu rula kwa kila mwanafunzi vimetolewa na kanisa rabatesi nchini buruni jumana hii. Mkaguzi wa ilimu wanakaribisha vima msada huo akiriza kuwa baadhi yao walikuwa wameacha masomo kufatia umasikini. Hata wazazi na watoto wamepakea kwa mikono miwili vifa hivyo. Hasa wakati huo wamekua hari muno mmusika wa mupangwa kusaidia watoto masikini na mayatima katika kanisa hilo anafamisha kuwa vifaa Vita kavyo piwa watoto miambili sitina watatu mkuwani kote vili Pesa milioni sita sarafu za Burundi. Na uizara ya maji inawataka wanaojenga miundombinu ya maji nchini kote kuwarakisha shuhuliraya wapate huduma ya maji safi. Waziri Ibrahim Uzee naomba tasisi zinazo fuatilia sekta ya maji kutosaza hata pesa kichele katika zile zizo tengwa kwa ajiri ya huduma hiyo. Witogo hameutowa jumana hii akizindua rasmi mtanda wa maji mahembe, mbe nyabangwe trafana, trafana mkua wa makamba. Waleo faidika na mtanda huo wanalithia huduma hiyo wakileza kuwa wanatarabika kupata maji safi. Na wanawake na wasichana waliokuwa wanakwenda Arabuni wa kutafuta kazi miaka ya nyuma walisaidiwa na watu wanaojumuika katika miungano ya wasafirishaji halamu kufuatia kuwatafutia vibari Baadhi ya wakazi wa tarafa Rumonge wanaweza kuwa walijitafutia passport lakini visa ya kuingia katika nchi hizo Watakamu watumikia kama vile Omani ama Saudi Arabia zilitumwa na watu watakau kuwa wajiri wao Wakati kuna wanao sima kutafutiwa hati na watu ingine wasi wajua katibu tarafa rumonge Anafamisha kuwa wengi hufanyiwa urahai Jiremi Bismana anatolea wito raia kuwa wangarifu na hatua za kulinda mazingira zizo chukuri, zi, kari zilichukuriwa. hatua hizo zikiwe mokonyesha sihimu kuliko chomewa mkaa. Ama mbao zichangia pakubwa kulinda msitu wa kibila. Kama anavosema mkulugenzi wa ufathi wa mazingira nchini burundi. Bilikimase hatungimana aneza kuwa. Wanao tafuta miti ya kutengeneza mkaa na mbao walipongua kufuatia hatua hizo. Wanao choma mkaa kutoka msitu. Mkoa ni Gitigarna sema kuwa miti inapatikana kwa bei hali ambapo uh, kwa bei hali na kusababisha muka kupanda sokoni. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Namkati ka habari za kimataifa kundi la Wakenya wamewasilisha kesi dhidi ya serikali ya Uingereza katika mahakama ya Uliyaya haki za bin Adam kwa madai ya unyasaji wa kikuruni kulingana shirika la e, na shirika la habari la Uingereza BBC hizi ni pamoja na madai ya uizi wa ardhi ambayo bado inatumia na makampuni ya chai Kuhizo, ya kwa hizo zinasema madai ya kutoshiriki kwa Uingereza kutafuta suruhu kumekiuka mkataba wa Ulaya wa haki za binadamu Ofisia mambo ya nje ya Uingereza imeambia BBC kwamba haikuwa sawa kutoa maoni kuhusu kesi za kishiria wa wawakilishi wa Tarai na Kipsigisi ambao wanatoka kaunti ya Kilicho nasema walijaribu kukutana na waziri wa mambo ya nje Uingereza Liz Truss mnao Mei 2022 20 lakini wakakataliwa uko uko wa Tarai unasema wanachama wake walifurushwa kwa nguvu kutoka uh, kwenye alithi ye njerutu bakatika nyanda za juu za bondi laufa kwa ajili ya mashamba ya chai. Na watu nchini angura wanapiga kula kwa ajili ya uchaguzi wa uraisi ambao natalajua kuwa na ushindani mukari tangu uhuru wake wa magrafu moja tisa, sabini na atano. Kulingana na shirika la habari la uingereza BBC. Raisi Joao Loenzo, wachama cha Chama Tawala cha Mpela na kabiliyana na Adalberto Costa Junior. Kiongozi wakundilo kuwa la wasi na kubadilika kuwa upinzani la UNITA. Empela chama ambacho kimekuwa madarakani kwa zaidi ya miongo 4 kimekosolewa kwa kutokubaliana na viwango vya juu vya mfumo kwa bei umaskini na ukosofu wa ajira Rais Lorenzo ameahidi kufanya mageuzi ya uchumi wa angura unaotokana na mafuta lakini waandishi wa habari wanasema ku wanasema wapiga kura wengi huenda wasiwaamini na tuleje nchini burundi ambapo kama nivokuwa nimekuambia hatu wakali za kulinda mazingile wa zilichukuliwa. Hatu wa hizo zikiwemo kuhunyecha sihemu kuliko chomewa muka ama mbao zichangia pakupua kulinda msitu wa kibila kama anavyosema sema wa waifadhi wa mazingira nchini burundi. Bekisima sana tongima na leza kuwa wanao tafuta miti ya kutengeneza muka na mbao walipungua kufuatia hatua wa hizo. Moize misago na maerezo zaidi. Afisa wa ulinzi mazingira katika mkoa wa Kyanza anathibitisha kupungua kwa uvamizi wa hifadhi za taifa la Kibira kwa ajili ya kutafuta kuni au mbao. Abenhedziryayyo anabainisha kuwa anawinda waleote wote wanaochukua haki ya kuingia katika hifadhi ya kitaifa ya Kibira kutafuta miti ya kutengeneza mbao na kuni. Kwa upande wao, wazeshaji wa mkaa kutoka katika miti iliotoka katika mashamba yao binafsi Wanarejelea kupanda kwa bayi ya miti hiyo. Ongezeko hilo ni mfululizo wa hatuwa hizo wanamini raya hao. Bayi ya mka inaripotiwa kupanda mkua ni gitega. Ofanye biashara bitha hiyo kwenye soko dogo la magarama katika tarafa na mkua huwa gitega. Wanalezea ongezeko hilo la bayi kwa bayi liopanda ya miti. Kabla ya toazakisheria kuchukuliwa, mawakala ofisi ya ulinzi wa mazingira walishirika katika ukataji wa miti kwa ajili ya kuni na mbao kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu ofisi hiyo Berkimasa Tungimana. Kwa sasa anasema kuna masharti ya uzaji wa mkaa au mbao shughuli za ulinzi wa mazingira zinapaswa kufanywa kila siku. Berkimasa Tungimana anatambua hamasa kwa raia hata kama kiwango si cha na moize misagota tulejile ile tena ile habari na uzunguzia kuwa wanawake na wasichana waleo kuenda uwarabuni kutafuta kazi miaka ya nyuma walisaidiwa na watu wanao jumweka katika miungano ya wasafirisha jiharamu kuwa tafutia vibari. Badhi ya wakazi watarafa rumonge wanaweza kuwa walijitafutia passport lakini visa ya kuingia katika nchi watakamo tumikia kama Oman ama Saudarabia zitumwa na watu watakau kuwa wajiri wao. Wakati kuna wanaosema kutafutiwa hati na watu wasi wajua Katibu tarafa rumonge hanafamisha kuwa wengi hufanyua urahai Jiremi Bizimana anatolea witu raia kuwa wangalifu ome duayo na amarezo saidi Wanawake na wasichana hao wanagawanyika kwenye makundi mawili Baadi waliondoka kuelekea nchi hizo za kiarabu Baada ya kufaidika uweze shwaji wahati nyaraka pamoja na vitambulisho muhimu mwanzo ni mwatandao mzima mwaka wa 2016 wengine wanaokwenda katika enchi hizo nyaka hii wanaeleza kujitafutia wenyewe vitambulisho katika asasi inaupambana didi ya biashara za bin adam ONLsetewe ton frère wanaeleza kuwa uwezeshwaji wa hati na vitambulisho vingine vya kusafiria hufanywa na harambee za vyama vinavyogihusisha na biashara haram za bin adam wakili prime barubukeye kiongozi wa asasi hiyo anaeleza rushwa kuwa mfumo malidadi Wa mkakati mzima unaotumika Njia za kutafuta hati za kusafiria Kwa wanawake na wasichana wanaopitia njia za kinye Ili kuingia uarabuni Hugubikwa na ulagai pamoja na udanganyifu Jeremibu zimana katibu tarafa rumonge Anatambua kesi ambazo tayari zimepelekwa kwenye utawala kisuluhisho Kiongozi huye watarafa anawataka raia kuwa wangalifu na kuwa macho zaidi Shukra ni na kwa tarifa hizi Hatuna chaziada uskose kuendulia kusikiza vipindi vingine vinajo Endulia kwenye ledu isangani Kutoka studio likura mimi Romuala Denia Ivoze <muchas>